Benetan egoza Donostiako parte esarrean Eiaio zen Mikel Laboa Mila behar ziron dagoita Ekainaren ama bostean Gerra azzi bilia Ziorduko familiak alde egin behar izan zuen Aitake udaletxeko zinegotzia zenak Frantzia aldera jo zuen Ama eta astaspieen me labake lekitio aldera Joan ziren, eta han bizi izan ziren aldi batean Donosteara itzulita Marianisten ikastetxe batean ikasi zuen Batxiliargo amaituta medikuntza ikaste erabaki zuen Mikelek Behatzie on da barrogeita ekin zion eta Madrilen Iruñaan Zaragoztan eta Barzelonan aritu zen. Harta beat on urogeita ez zazpian aur neuropsikiatrian espezialliztu zen arten Urte horietan iparraldeko herri musikak interesania sortu zion eta Kataluña zela Katalunian zela gertutik ezagutuz zuen Nueva kansoz aritzen musika mugimendu. Lagun bateke oparitan emaniko Atahualpa Iupankiren Disko batek ere Ego Amerikako kantarien berri eman zion Eta aien enxarma Era kutxeiz zion Mikel Laboari Zainzoi bele Armatiro pun Baga biga iga Laga boba xera Zainzoi bele Armatiro pun Cataluñako no bakanzoi patu dugu ta arekeukiztuen eh bere euskal ordaina denok jakina denez estoka mahiru mugimenduan 60ko hamarkadan estoka mahiru osatzen eh, du bestein bat euskal artistarekin batera bertan batez ere Benito Lertxundirekin batera euskal et, leterekin eta bestein balienderekin eh euskal kanta berria sortzen dute estilo tradizionala eta berriak Elkartu eta bertol breve bezalako autoren letra abestzen dituzte. Leketxoak abesti sorta ere sortzen ditu, oiu eta salata experimentalekin, eta aro berri bati ematen dio asiena Mikel Laboaren eh, musikak, eh, diskoaren bitartez. Eta bere ala, elduko ziren bere arrakastak, eh, bere errekonosimentuak. Iroi tamalauan eh, bat iru diskoa egin zuen, Jara euskal ere bihurtu diren hainbat eh, kantarekin, bereziki txoria txori. Disko hau mendeko euskal diskariko berena izendatu zuten diario basko eginiko boskak eta batean eta guk bat egiten dugu eh, iritzi horrekin. Ondoren aldaketak egin bere musikan eta jazz musikarekin batera, ba lana egin zuen inaki, inaki salvadorekin. Donostiako orfeoarekin disko bat argitaratu zuen, Bere lanetan, bitxikeria bat badago, L.P. guztiak zenbakituak daude, batetik amaztaspi daño, baina amairurigabe, ez dok amairu taldearen omenez. Julio Meden Donostiarraren euskal pilota, La Rua arriaren kontra dokumentaleko soñu banda ere, Mikel Laboarna da. Donostiako antigua auzodan bizi zen 2008ko Hamenduaren batean zen Alase Diote Chroniclek sortzeraz. 6 dira <totipa> 6 dira. <totipa> Kieta gaboa izan da nak. 6 dira 10.000ki joia. Nia denetan eguz sa miña. Donostiako parte zaharrean, aia jozen, Mikel Laboa. Mila behar zireon dagoita malauko ekainaren ama bostean. Gerra azzi bila ziorduko familiak alde egin behar izan zuen. Aitak udaletxeko zinegotzia zenak, Frantzia aldera joez zuen. Ama eta astaspi zeme alabak lekeitu aldera joan ziren, eta han bizi izan ziren aldi batean. Donostiarei itzulita, Marianisten ikastetxe batean e, zuen, Batxillergoan maituta, medikuntza ikastea erabakizuen Mikelek. Mila behatzi deon daberroita ekin zion, eta Madrilen, Iruñan, Zaragozan eta Bartzelonan haritu zen. Ariketa mila behatzi deon dailurogeita ezazpian, aur neuropsikiatrian espesializatu zen arten. Urte horietan, iparraldeko herri musikak interesan dia sortu zion. Eta Kataluña zela, Kataluñan zela, gertutike ezagutu zuen nuera kanso zeritzan musika mugimentua. Lagun bateke, oparitan emaniko atagualpa jupankiren diskobatek ere, Egoamerikako kantarien berri eman zion eta aien sarma erakutsa izion Mikel Laboari. con va rapidità Cataluñako nokanoso aipatu duguta areek uki zuen, eh, bere Euskal ordaina denok jakina denez, ezka amau mugimenduan hirurogeiko amarkadan ez doka amahiru osatzen eh, du beste egin bat euskal artistarekin batera. Bertan bateste ere Benito ertxundirekin batera, euskal leterekin eta besteindereerekine, eh, Euskal kanta berria sortzen dute. Estilo tradizionala tradizionaleala eta berrik elkartu eta Bertol Breje bezalako autoren letak a veces han usted leketxoak abesti sorta ere sortzen ditu, oiu eta salata experimentalekin, eta aro berri bati ematen dio asiena Mikel Laboaren musikak diskoaren bitartez. Eta bere ala, elduko ziren bere arrakastak, bere errekonozimentuak. Iruroi tamalauan bat iru diskoa egin zuen, jada euskal ere bihurtu diren hainbat kantarekin, bere ziki txoria txori, txori. Disko hau mendeko euskal diskariko berena izendatu zuten diario baskoen eginiko boskaketa batean eta guk bat egiten dugu eh, iritsi horrekin. Ondoren aldaketak instituen bere musikan eta jazz musikarekin batera ba lana egin zuen Iñaki salvadorrekin. Donostiako Orfeioarekin disko bat argitaraatu zuen, bere lanetan, bitxikeria bat badago, LP guztiak zenbakituak daude batetik, Amaztaspi daño, baina amairu rigabe, esdok amairu taldearen omenez. Julio meden donostiaraaren euskal pilota, la rúa arriaren kontra documentaleko soñu banda ere, Mikel Laboarenada. Donostiako antigua, austoane, vistizen, bimilla tasortziko, abenduaren batean, sendu zen alase diote cronikek soricharres. Amaitu da entzun gaia. Aukeratu dituzun irantzunak, idatzi beheko laukietan.